Xamos a música de Malvela e xa temos outro lado do fío telefónico ao noso poeta da Mariña. Moi boas tardes, Paco. Boa tarde. Boa tarde. tarde. Aquí, eh, intentando debullar un pouco un chisquiño este noso programa, eh, eh, contando coa túa colaboración semanal que sempre eh, que podemos, eh, incomodamos un chisquiño para que <risas> no, no, no poidamos participar. Si, <risas> sí, o que estábamos facendo agora... Bueno, <risa> no. Estoy vindo nos ovos <risa> Ai, mía <mia>. mm. <risa> Se si non son dunha granxa Desas de Dunha no, mac no, macogranxa, no, no. mellor, non? Son galinhas daqui, do país Da terra, do pueblo <risa> Da aldea, do barrio O que ten que ser, va? Home, home <risa> y después, después dos ovos una pataquiña y oh, después, después un chorizinho de este recién ah, feitos mira. aquí en una casa de al lado eso es vivir con dignidad <risa> <risa> <risa> con chorizo, con muchísima eso es vivir con muchos chorizos chorizo, chorizo. chorizo es el inoparlamento me parece Bueno, é realmente xa y vendeles fora de. Es. No, no, pero el mismo segundo dicen hai moito porco que bota. Sí, sí. Bueno, porcos xa ben abondo, chorizos, chistorras. <o chorizos. risas> Teires o maior menos porque non todos poden. Si non chega a unha arca, eh, Exacto, exacto. Arca que, os, sí, los sí. que teñen a chaves un menos. Si, sí, si. Sí. Ah, eh, ah, eh, claro. miña nai podía ter moitas gramelladas que nos gustaban a miñas irmás más min, eh, pero non tiñamos a chave. <risa> Exactamente. Eh, la sabia que diña que fechar caralle. Home. <risa> Era lista. Eh, non deixaba aberto, no? Este xa dixen abertos, este xa boa. <ríe> <ríe> bueno, eh boa. Dime. Boa, boa, xantaro, boa merenda para. Non, sí, non, eh. no, este, este eh, eu sempre merendo feo. A mellor hoste un pouco antes, pero normalmente 7:08, 7:08. Ai, complemento das dúas cousas de eh, adiante, adianto no, de sea. Eh, miña, eh, a miña merenda cea puedo bien. tomarme después suano de también un poco de leite con cacao ah, sí, eh, ¿no? sí, sí, sí, pero... complemento pero... saudable vamos como unas pelis estas europeas quedamos para cenar mañana ¿Sí? y ya que ahora a las 6 Claro, a xente al lufina cano de a las seis te paso a buscar. Bueno, precisamente. Claro. Eh, además é, un, é un, un horario europeo bastante bastante de mm, non, é moi estendido. Si, cada vez máis, eh. Si sí, porque sí. En, xant, o sea, cear unha hora antes de ir á cama, iso tampoco no, está no, ben. Non, non, non, non. Non non ten sentido. Claro. É, como, é como botar de gasolina ao coche para tener no garaje. <risa> <risa> <risa> Pero iso non vai faltar. A gasolina verá que botar e se si que andar. Unha boa, unha boa comparanza, sí, señor. E ademais deso que eu sello, sello por min, eu, por exemplo, eu agora, pois, pues, merendaría, cenaría. Mm. Claro. Pero, pero despois capaz... o aire deitamelo pois pues, o mesmo como di, diz, pues, un vaso de leite con colacao ou un yogur que sí, se fruta, ou nada. O que, sí, haya, sí, pues fruta, eh, o tamén, que pasa es que eu deito me tarde, cando eh, deito boas 2 bueno, da mañá, o mellor pues, incluso coño mellor un galonchín de xamón con taco de pan, así, sí, así. Sí, bueno, pero Si, pues, sí, sí, pero despois ergo me tarde. Claro. O sea, así xunto ao almoço co xantar claro sí, sí, e, si e despois que... como fago unha merenda cea máis ben forte pues fago eso a sete e media sí. su, un, claro, un... porque teño tempo de sobra de postas tres da maña de digerir alimento sí, sí. como é vidro, claro que sí o claro. que a verdade é que eso, o que comentaba ¿no? que, que, que ese horarios que chaman europeos son bastante máis eh, dixeridos que sí, non os outros o que pasa é que hai cousas que, se que, que non hai que copiar sí. Que sí, sí, sí. É isto está este máis coherente, así. Sí, sí. O sea, que non ten sentido que un señor que vai para o mar sí. se toma un café e ah. unha copa de agardente. Que é o que é o que toma, un sí, sí, sí, un mariñero, sí. Un café e unha copa de agardente. E trabalha con hasta a noite da tarde, todo o día, se mira a casa. Sí. Carai. Ese, ese, ese... É normal, ten que fazer un almorzón. Ben. Claro. Y... Uh -huh. Un alimentación saudable, lógicamente sí, sí. claro, claro, claro. eh, ademais da alimentación a gastronomía tamén iso da alma ou polo menos do que o corpo precisa de vez en cando son palabras axeitadas e fermosas. non? que é o que ti faz compoñendo e, e creando sí, sí. hai moitos anos que, que o puñetero este, este dictador que nos deixou descolgados do mundo, entón entonces... ah hai moito que recuperar mm, er, pero... recuperamos, er, recuperamos moito. Mm. No, moito pero queda moito por recuperar sí, claro. sí, sí. por exemplo aquí eu teño un ventanal enorme e non teño persianas mm. Mm -hmm. é que é absurdo, en Galicia que casi non temos sol tapar o pouco que ven <risas> claro, en Europa non teño persianas por aí adiante, por aí a río, por la norte sobre todo mm -hmm. sí. para que queren as persianas? Para tapar o pouco sol que te No, en estúpido. Sí, sí, sí. Vale, então eu. Faz non estas manías, pero bueno, cada uno Exactamente. É lógico que que deixar precisamente que a natureza esté perto dun, claro que si. Claro, no, despois protexencia, si hai se sol chega e cerca im, que sei. Si cortina niño o algo pero sí. por ejemplo, es encerrarse ahí y... alguna protección pues por si acaso pero que en realidad de persianas tampoco es eh, preciso en una no, zona claro que... de, esas, de esas gordas así tal, no porque estás tapando un poco solo que entra exactamente entonces para qué esperes es un gasto inútil encima enches de polvo enches de tabla hay que tenerse a altura de... exactamente que las cortinas metenlas en la lavadora atendenlas ya enseguida Es eh, eh, que que se laven soñas. ¿no? <risa> Abre ¿no? la ventona, a abrir a que se lave con coachubio. O chovía bueno, <risa> que Bueno. Ecoita, quería che preguntar como van esas túas presentacións de libros eh, e de, de máis cousas. Bueno, agora presentación, non, pero agora já teño dous eh, bueno, a palabrados, como diamos, dicíamos os vellos, ¿no? Sí. O sea, está un que pronto Se mm -hmm. que é un romance Creo que xa vos lo deixe sí, sí, sí. Un romance, os protagonistas son Dos paxaros, dos xílgaros Romance ah. de Don Diniz e Doña Elena Ah, ah. non no, no, no nos falarás, sí. non Bueno, pois pues ese está, está Xa prácticamente en Maquetal ah. E outro que me chamou Ainda o editoronte, que dixo a que sí Que o pollo que xa vos ten lido Algún, he falado deles que é para sacar un libro de, de haikus ah, ah. si sí, eso si sí que nos teñas dito bueno, eh, e xa nos teñas falado pues ese, ese va a se poñer con el ahora enseguida eh. xa teño o ok das dúas editaras que... os haikus eh, ese es, eh, xa nos teñas comentado ademais que ten moitísimo traballo non que son lecturas casi filosóficas algunas sí. delas eh, eh, de sí, grande yo, pensamento haikus o haiku eh, a, a mi é unha forma de, de, de, de expresarse que me encanta e mm -hmm. que é moito máis difícil do que a xente pensa porque moito máis sí. en tres versos tens que meter, meter todo claro a mi dame 50 folhas para, para expresar algo e non me des dúas claro. porque vou non expresar seguramente moito mellor se teñe non moito mellor pero ter moito máis espacio para en 50, que non en dúas. Claro, o sea, é ¿no? eh, eh, o que te decías, se é decir que eh, o espacio de, de, de transmisión eh, con, con bastante mm, si sí. a no, é, é diferente de des espazo que que ti tes que además eh, entrecoller, é decir, buscar tamén as palabras, non somente claro, esotra, claro, a, a, claro, a, claro, as palabras, claro. as ideas. Eso, é iso, iso. Xuntar claro. todo. Tes que claro. xuntar todo para poder transmitir, non? dicir que que por exemplo, que seía aquello de lo los buenos e breves, entonces bueno, ¿no? exactamente. Sí, ah, sí. Sin embargo, hógra era al revés. Sí. <risas> Cantabais floritura, mellor todo que ese do aquel. Sí, sí. Pero a min a a no relato, por exemplo, gusta que, que, que o lector tamén teña que traballar algo. Hombre, claro. Claro, todo feito é eh, claro. eh difícil é eh difícil de, de, de, de construir dese de xeito tamén Bo, sí, bueno es, eh, eh, eh, digo yo, a poesía a poesía de hoxe que non é poesía uh -huh. que seña prosa poética que seña o que queiran chamar de uh -huh. pero a poesía esa con todos os versos soltos que non hai rima nin medida nin nada eso é moito máis doado claro que teña claro. máis mérito e menos mérito porque hai uh -huh. grandes xeños que escreven poesía sí, sí, sí. pero non lle chamo poesía chamo prosa poética mhm uh -huh. Sí, é sí. complicado facer un soneto eso, e, eso, sí. eso, eso, eso quería no, che comentar dos quartetos e dos tercetos que riman a BBA, BBA, C, D, C, C, C, C e ten que ser así sí, sí, sí. e claro, dunha non che vale calquera que xeito de expresión claro, claro da es... outra maneira, sí e, e cun coñe ponen un dicionario ao lado hmm. e buscan palabras rimbombantes que moita xente ninas niñas oíron nunca Entonces, empezan a escribir un rengulón de baixo outro, cortan onde lles parece, sí, sí. onde nos parece, porque elles tamén teñen feito cosas. <risa> sí, sí, pero que, o que te dis traballar un soneto non é o mesmo que facer esa poesía no, libre no. Que, que, que teñe. No, no, no, te veis saber tantos que escribes. Uh -huh. Además, hai que saber, bueno, eh, hai que saber cuadrarlo, hai que que pensar moito, hay que traballar, hai que traballar muitísimo e eh, buscar, hai eh, que un dicindo ao lado para traballar como é divino eh, eh, xa xa non mentabas ti precisamente ao finado mm, eh, o finado poeta ese de, que, que foi mm, premiado tamén, no, no, no so premio depois de Rosalía de Castro, sabes eh, de Lugo, ah, Darío, Darío sí, que era, ah, ah. era un gran constructor poeta de, de, de, de, de, sí. de sonetos mm. ten un Vale, bueno, tiene una obra, una poemas, un soneto. Sí. Tú también, ¿eh? Bueno, yo a él porque tú mentache, me no lo no, que... sí, sí, darío, sí. darío, Darío Es muy difícil hacer sonetos geniales. ¿eh? Sí, sí. sí. Sonetos geniales fixos algún que otro <risas> precisamente, sí, sí, sí, lógico, sí Bueno, que m, actúa, m, conversa contigo Siempre muy agradable eh, eh, De hecho, nos disfrutamos Téndote, ega, vámonos de terte Precisamente como el gran colaborador noso, eh, por La Marinha Lugues. Luguesa Este año vamos a cumplir 40 años A Radio Cornella va a cumplir 40 años ¿Cómo es este año que tengo que ir? Vale Pues, mmm, si, si te decides, nos pagamos chuviaxe. Vale, <ríe> Vale, hombre. Veñes, por pois xa falaremos. Agradecemos xe moitísimo, non te incomodamos máis, que sabemos que, bueno, que a merenda cena compre... No, no, non me estás incomodando nada, que estou comendo. Eh. <risas> Agrade... Agradecemos xe, Paco, que de verdade, que teñes unha feliz semana eh, ata vindir o sábado. Si das... Igualmente, que todo vaya ben, Rato. e a ver se si, si morre o bicho ese dunha... O gallar, o gallar. É que... El... Cuidarse ben, moito se, es. Senordeses se ser máis libres, porque libre libre nunca xe, pero un pouquiño no, máis claro, un sí. claro que sí. Moitas grazas, Paco, unha aperta. grande. Igualmente. Beña, boa noite. Boa boa noite, noite. Eh, vale. Música para despedilo. Outra. a música de Malvela para decirle a todos los nuestros os y seguidores que o vindeiro sábado voltaremos a estar aquí con todos vostedes queridos seguintes, ata o vindeiro sábado a mesma hora, pasen unha feliz semana Amigas, amigos como digo sempre que anoite seixo vosso descanso a rua, a vosa liberdade e de co sábado que ven a ser felices